третата лекция Сай-Баба. Освобождението изисква духовност. Човешката енергия е малка. Божествената е без граници. Ако имаш търпение, не можеш да се гневиш. Гнева винаги показва нетърпелив човек. Не изграден. Ето защо, който упражнява търпението, все повече отстранява гнива. Тук само за малко се отклоняеш и кажа, тъй като преди време един брат ме пита как да се справя с гнива. Две неща. По време на гняв никакво говорене. Навлизаш в мълчание и в молитва. Никакви действия, никакво говорене. Това е метода след време да превърнеш гнева в чиста сила духовна, която ще стане приятел. Онзи свят също е преходен. Без очистване на своя храм е безмислено да строиш църкви. Мога да го кажа по друг начин. Всички, които строят храмове, без да са постигнали Бог в себе си, ще бъдат наказани. Такова нещо казва и Бодхит Харма на императора, който мисли, че има големи заслуги, като е съдействал за построяване на много храмове. И той му казва, ще имам ли заслуги? Бодхит Харма казва, не, ще бъдеш наказан. Не си построил храма в себе си. Как може да направиш нещо друго? Въобще какво може да построиш? Нищо не може да построиш. Божествената любов няма никога срещи и раздели. Духът никога няма история. Той е най... Той е винаги. Най-удивителното е, че умрелите оплакват умрелите. Сещам се за една шега, един афоризъм, ще го кажа. Дълголетници, помислите малко и за гробарите и те, и те трябва да получават заплата. В смисъл, няма полза в дълголетието, ако живота ти е глупав. Това може да е... Дълголетието по-често е наказание, отколкото награда. Защото обикновеният човек живее дълго и се трупа кармата с обикновения земен начин на мислене. Някои мислят, че този дълъг живот е много полезен. Не. Краткият живот, качественият, може да бъде много по-точен. Така, светът умира, когато в нас дойде мъдростта. Учеността е голямо бреме. Никакви усилия няма да ти доведат до успех, ако твоето сърце е нечисто. Престъпно е да се губи времето на празно. Хората сами са си изпратили своите бедствия от миналото. Ето защо трябва да се променя човека. Ще го кажа по друг начин. Аз никога не променям света. Променям себе си. Никога нищо не променям. Защо? Защото знам от учителя, че всяко нещо е точно на своето място. Всяка бабулечка, всеки човек, всеки невежа, всеки камък, всичко е много точно. Променяш все повече себе си, за да не предизвикаш съдбата. За да се издигне... Значи, а, ето защо човек променя себе си. За да се издигне той над кармичния закон. Свободната воля е една част от един съвършен план. Това, което наричаме зло, е резултат от погрешното виждане. Настоящето, това са плодовете на миналото и семената на бъдещето. Всеки човек, цар или бедняк, е длъжен да се сблъска с последствията на своите минали действия. Никой не може да избегне плодовете на своите минали постъпки. Казах скоро в едно интервю, че дори един човек, ако срещне леко докосне ръкава ти, в следващото праждане трябва да се срещните и отново да бъде докоснат ръкава. Толкова е важно всичко, толкова са важни те с малки неща. Никой не може да ги избегне. Ние имаме не това, което желаем, а това, което заслужаваме. Важен е не стандарта на живот, а начина на живот. Каквото е поведението, такава е съдбата. Вие сте дух, а не просто човешко същество. Но както знаете, много хора са повярвали, че са хора, че са човеци и така нататък. Няма по-достойно постижение от смирението. Сега е време, когато хората говорят мъдро, без да са мъдри. Науката е изстрел, пропуснал целта. Казвал съм ви за учените, радвам се, че в София имаше два чайка от академията, които идваха, защото разбраха, че науката ни води до никъде. Разбраха словото на учителя години наред и промениха курса. Един път им бях обяснил, че всички учени да се съберат от целия свят не могат да създадат една боболечка. Толкова са слаби, толкова са безпомощни. Нито боболечка, нито муха, нито нищо. Тъй като казвам това, защото някои учени смятат, че са постигнали някаква висота. Няма такова нещо. Учеността, пак повтарям, казва Сайбаба, е голямо бреме. И, както казах, науката е изстрел, пропуснал целта. За да знае човек, той трябва да има цялостност и всеобхватно знание. Науката е ограничена гледна точка и някаква теория, после идва друг учен с друга теория. Всичко се променя. После и той ще бъде засенчен и това никога не води до принципа на чистотата и на любовта. И затова съм казвал, че когато научната истина се сблъска с Божията истина, тя става на прах. Има абсолютно добро, казва Сай Баба, но няма абсолютно зло. Казвал съм ви, че това зло, което Бог е допуснал във вселената, то огради истинското добро в хората и съществата. Затова е допуснато, то е под контрола на Бога. И затова то е нещо прекрасно то ще изцели цялата Вселена и съществата от фалшивото добро. Първо се развива духовния живот и после се живее в света. Значи ако развиеш духовния си живот, ще знаеш как правилно да живееш в света. Прераждането не е в Вселената. Прераждането винаги е на Земята. Духовното образование се намира в осъзнаването на истината. Характера на човека е по-могъщ от всяко знание. Със своето отношение към работата, човек формира своята съдба. Преданост без въздържаност се наказва. Идеята за търсенето е невярна. Просто проявява истината. Проявявай все повече истината и все повече ще бъдеш в Бога. Бог се намира извън миналото, извън настоящето, извън бъдещето. Силата даряваща способността да виждаш е твоята божественост. Преди да пристъпиш към духовни практики, необходима е безконечна честност пред самия себе си и пред Бога. Безмълвието и покоят, които идват след излизането от пределите на ума, са сами по себе си истинско знание. Това знание е скрито от ума. Бог е свидетел на всички състояния на съществата. Каквито и да са тези състояния, Бог е свидетел. Бог е инстинкта в насекомото, верността в кучето, скритата енергия в скалата и навсякъде и във всичко е Той. Ако Бог не беше, тези неща нямаше да съществуват. И нямаше да има слово за тях. Дали вярвате или не, това е без значение. Бог съществува. Твърдо се дръж за истината и косъм няма да падне от тебе. Пред каквато е опасност да си може би някои от чували. Учителя е проповядвал с група ученици по време на война. Вървят и си говорят за любовта и мъдростта и истината. По време на война. И казва учителя, там където е любовта, мъдростта и истината няма бомби. Няма, защото там е Бог. Отсъствието на лъжа, това е царския път в живота и единственият път за правилно поведение. Ако вярваш в материалния свят, тревогите никога няма да те напуснат. Следването на истината е ежедневен дълг. Бог, Бог в нас той е, който се е, той е, който жене. Никога не отслабвай усилията си, независимо какви препятствия срещаш. Не се стреми да извоюваш уважението на света и никога не се чувствай унижен. Който не приема духовния път, той оскърбява човешкия род. Този, който не практикува истинността, може да се сравни с мъртвия човек. Истината се заключава в чистия образ на действията. Който няма истинност, щедростта му ще бъде наказана. Това казва и сляма за политиците. Това са хора, които не могат да правят добро. Ще говорим следващия път. Те наистина не могат да правят добро. Могат да правят услуги. Могат да дават но не могат да правят добро. Доброто е нещо съвсем друго и то е свързано с това да покажеш вечния път на човека и някои други неща. Разбирането е единственото оръжие способно да убие змията.